A tisztel látás 29-e van, még egy nap. És aztán holnapután már július. Négy műsor együtt. Fontos, iratkozzanak fel a Kejfe Jancsi YouTube csatornájára, és lájkolják a facebook Csoportot, ahol mi vagyunk, tehát kövessék a Kejfejecsi Facebook oldalát és lájkolják. Ez a mihez tartás véget bír jelentőséggel. sem jelentősége nincs, hiszen felvételről fogják ezt nézni, miközben felvétel sincs streaming. De gyönyörű a reggel. Jön a nyár, sőt, itt van.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 Kívánok. Jó reggelt, más a hangja. <kül> Lehetséges. Még nem skálázta be magát? Lehet. Mint <kül> említette Zsolt, Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakcióvezető. Kezdjük azzal a hírrel, amivel ma ismerkedtem meg, és ha egy hétvégi hír a 24. hónak is most jutott tudomására, Spirit Józsefnek házkutatást tartott a rendőrség az újpesti média cégnél, erről dióhéban már beszéltünk.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 <gül> Egyrészt nem módodott meg. másrészt tényleg nem tudom, hogy a, a, a sok párt én csak Szedetvedetnek hívom, de hát ezt engedessék meg nekem. Ez a Szedetvedett koalíció tagja én nem biztos, hogy mindegyike ismerte ezt a történetet. Itt itt egy. Hát Déli Tiborhoz, Vajulászóhoz közhető Sós Tibor nevű, Sós Edvin, bocsánat, Sós Edvin nevű emberről van szó, aki egy ilyen, elég komoly céghállót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 Én, én néha tipmixerek, néha nem. Na, én most már... abszolút nem tippmixerek kérdeztem, nem. hanem azt kérdeztem, hogy ebben a helyzetben, amiben vagyunk, és majdnem a egy jelzőszerkezetet, de felesleges. Jó, akkor ezek szerint akkor erről most bővebben nem beszélünk. Én, én, én, én, nem, vagyok, én nem vagyok az a típus, aki csak akkor megy ki a pályára a mérkőzésre. A tudom. Akár sportolóként is, akár szurkolóként is. Azt tudom, csak hát ugye uh, itt aztán lesz egy. egy, egy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 Uh, hosszan beszélgettem róla, vagy relatíve hosszan a barátnőmmel, aki egészen másben, másmiben látta ennek a jelentőségét. Ezt csak arra fölmondom, hogy egy is ugyanazon történet, és hát ahogy tanultam az esztétikát tanszéken, ahány néző, annyi olvasat. Um, önnek, Wintermantel Zsoltnak, mint felnőtt embernek, mellékesen politikus, de nem biztos érnebben, tehát hogy szét kéne tudni választani politikus és nem politikus ényét.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 hogy azon a területen, amit a Direct 36 megjelölt az írásában, ne lehessen semmilyen vegyi anyag depót létrehozni. Ezt jól látom-e? Hát az, hogy percek alatt és hogy újság híre alapozva, azt jól látja. Oké, okay. akkor a kinduló jó volt. Azt kérdezem öntől, ha tud függetleníteni a pártállásától, csak egész egyszerre ránéz a hegyre és azt mondja, magas, alacsony, zöld, szürke,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 Én ezt egészetesen politikai terméknek hívom. Tehát jól látható, hogy egy igaz, igaztalan részigasság, féligasság, fél hazugság alapján fölépített kampány, ami Debrecenben az akkumulátor gyárral kapcsolatban fölmerült, ez egy jó receptnek tűnik a baloldás számára mindenhol. És ebben én itt most nagyobb összegekben merek fogadni. Az elkövetkezendő egy évben mindenhol, ahol valamilyen nagyobb méretű akár csak három áttételen keresztül akkumulátor gyártással, tárolással, átszereléssel, összerakással, ideiglenes tárolással, bármilyen tekinten összehozható lesz, az az önkormányzati kampánynak a témája lesz. Azt Valóban kérdezem az öntől, a, miközben a, nem vagyok a, a téma. Oké, csak legy, legyünk minél rövidebbek és tövörek. Azt kérdezem öntől, mind az az ózkodás, ami egyébként az akkumulátor gyárakkal kapcsolatban ma Magyarországon van, bár nem lényegtelen, hogy ez egy összeszerelő üzem, vagy pedig minden fázis Magyarországon csinálnak e Ez teljes mértékben alaptalan, vagy van benne olyan, ami megfontolandó?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 Ezt nem tudom, ez pontosan abban a kategóriában van, hogy miért választják meg Karácsony Gerget ilyen teljesen. Ugyanaz? Én szerintem igen. Tehát ez az, az a fajta hype, az a fajta buborék, az a fajta... Uh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 и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 nem telt el még 24 óra, megmaradt a tegnapi vitából ezt a napirendi pontot tekintve. Amit az előbb elkezdtem mondani, hogy Vélnasszály a várból jobb polgármester akar lenni Soroksárnak, annál a Besötöreszné szeretne jobb polgármester lenni, aki a saját elmondása szerint 100 méterrel lakik az említett területtől, a saját családjával, édesanyjával, hogy mindenkit, akit ismer az utcában, és hogy egész egyszerűen elmondta hogy utolsó leheletéig minden porcikájával, minden állnak erejét Egészséged. fog ezzel ez ellen e, küzdeni, és egészen egyszerűen ér, tehát hogy, hogy szürreállított. Oké, okay, itt állj meg egy pillanatra, azt árulja, nekem, legyen szíves, mert formálisan, de a, van jelentősége. Bese Ferenc független, akit a Fidesz támogatott, vagy Bese Ferenc Fideszes? Én nem tudom egyébként, hogy ő a választásokon hova és hogyan szavaz, be Ferenc független polgármesteres sorokságban. Nem tagja a Fidesz kdnp Tagja a Fidesz frakciónak? Nem. És e csak azért kérdezem, mert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 hogy ebben egyébként a Fidesz bomlását is látták, és én nem akartam fontoskodni, nem gondoltam, hogy most nekem SMS-t kéne küldeni, hogy tudtam hogy egy független polgármesterről van szó, akit a Fidesz is támogatott, beleértve, hogy volt egy sajátos pillanata a tegnapi közgyűlésnek, amikor Niedermüller Péter felvetette, hogy vajon nem üle rossz padsorokban Ferenc, és nem inkább az ellenzékhez kéne tartoznia, mint hogy azt se tudom, hogy Bese Ferenc e tekintetben, mint független hova tartozik, de Bese Ferenc azt mondta, hogy köszönjük szépen ő jól.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 fogok különbséget tenni oldalak, vagy nézőpontok, vagy, vagy, vagy bármi alapján nem feltétlenül az igazságról beszélnek, hanem a saját... Én inkább pontatlanságot és figyelmetlenséget vélek felfedezni. Én, meg, én, meg, én, meg nem, én ennyire nem vagyok megengedő, majd bocsánat. és egyébként pont azon én, én, én szóval is tettem, tehát örülök, hogy ön, ön, ön most ezt megemlíti, mert akkor itt rá is tudok csatlakozni. Tehát Niedermüller Péter eh, beszól eh,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 valamilyen uh, csapat színeiben, és nem delik el kettő nap a választás után, és átülnek egy másik uh, formációba, Ez a két, két napnál több telt tán, el. És... Hát és Szanniszló Sándorról én leszek az utolsó, aki igazán jókat mond, de csak azért, mert átült most, értem, de maradjuk meg a Bese való beszólásban, hozzátéve, hogy beszólásban a fidesz KDMP sem maradt tegnap azért nagyon alul, tehát e tekintetben, mint osztályfőnök, kettős leléptetéssel is élhettem volna, és akkor ott maradtam volna egyedül, ami biztos nagyon szórakoztató lett volna. Az a kérdés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 ezt a soroksári igényt elfogadva mi is megszavaztuk, illetve nyilvánvalóvá tettem, hogy nem akarunk asszisztálni ahhoz, hogy ilyen család álszent, hazug módon politikai terméket építsen föl a főváros gololdai vezetése. Mikor döntötte azt el a Fidós KDNP frakció, hogy meg fogja szavazni, hogy ezt ön eldönti, és akkor ezt tiszta az a többieket? Fú... Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Aki látta is követte a közgyűlését, azért látta, hogy ott folyamatos egyeztetés volt. Konzultáltam a frakciót tagokkal, és ott alakítottuk ki az Oké, okay. két nagyon röpke kérdést azért még föl kéne tenni. Az egyik, az az Örkén Színház ügyvezető igazgatójával kapcsolatos pályázat, amelyet fölvetett Hassa és Zsófia, de én nem nagyon tapasztaltam, hogy arra választ lett volna, vagy ha igen, akkor az elsikadt. Egy 2025 februárjában lejáró mandátumról van szó. Az, hogy a Szabó Ervünk könyvtárral kapcsolatban van ilyen, és egy másik múzeummal kapcsolatban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 hajléktalan ellátó szervezet által ö, működtetett ilyen konténer valamit ö, létrehozni. Ez egyébként az helyben élőket derültéből a villámcsapásként érte velük, senki nem konzultált, őket senki meg nem kérdezte.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 valódi képviselő. Beszélgetni fog Kisavrussal az ön szerint abban a beszélgetésben, ha szó lesz arról, hogy a nép milyen mértékben, mármint az újpesti nép milyen mértékben volt tájékozott ezen projekt kapcsán, akkor lehet-e azt tudni, hogy tájékozott vagy ők önmagában az, hogy konténer, valamint az, hogy egy hajléktalan ellátó, miköz vagy hajléktalanokkal foglalkozó, miközben egyébként ennek a történetnek nem hajléktalanok lettek volna az érintettjei. Tehát egyébként a tömegfelháborodása az egy alapos vagy alaptalháborodás volt már a tömeget emiatt kritizálni nehéz. Én azt tudom mondani önnek, hogy ugyanaz a tájékozottsági szint lehetett, mint akár Debrecenben az a vagy akár a soroksár ügyben. Kifolyólag én azt mondtam el a vitában, hogy ha az egyik esetben elfogadjuk és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 Egyébként 2018-ban a DK országos alelnöke a Momentumon át a párbeszéden keresztül az MSZPG mindenki hős utcázott és tiltakozását fejezte ki azért, hogy egyébként Európai Uniós forrásból Újpest szociális bérlakásokat építsen újpesti rán részére. Nonszáz, felháborító, visszautasítók minden ezzel kapcsolatban. Mondtam is, hogy legyen itt egyszer vége, és tegyünk pontot erre a dologra,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 Uh, igen, igen, igen, igen, vannak olyan, uh, hát vannak ilyen notoriú dolgok, most érdekes, hogy egy ilyen csodálatos ház, és tényleg minden, minden klassz, uh, de mit tudom én, hogy van valami vagy, vagy uh, légkondi hangos, uh, az nekem a bánatom, hogy, hogy mind a két uh, a kis és meg a nagy termünkben is uh, uh, tudnak ilyen zajok keletkezni, amelyek uh, bizonyos koncerteknél nem érdekes, de hogy hogyha egy, mondjuk egy klasszikus, vagy akár egy folk koncert, vagy egy etnó koncert van, és ugye egy Oké, de hogyan lehet hangfogót tenni a légkondicionálóra? Nem hangfogót, csak mondjuk én egy műszaki analfabíta vagyok. Ugye több nagy Több nagy építési projektbe, vettem már de ugye magam egy szöget tudok beverni, de ott állítanak lehet rajta lehet rajta javítani valamit. Úgyhogy, de hát semmi se lehet tökéletes, és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 a zeneakadémián, a régi székek, tehát ott a zene már meg mozdulni, mert annyira nagyik Utána azokat az a székeket felújítottuk, gyönyörű szépen, tehát restaurálva is lettek. Ilyen szempontból sokkal jobb a helyzet, amit megfigyeltem, hogy a zeneakadémiai közönség inkább köhög, mint a, mint a Zeneháza közönsége. Tehát nálunk valahogy ez a, ez a köhögés, úgy lesz, hogy ez is egy, egy szokás, egyfajta kultúra, hogy a tételek szünetében, ugye a közösség a közösség általában tudja, hogy nem szabad tapsolni, viszont akkor jó kiköhögés. Bár erről beszéltünk már, és volt arról szó, hogy ez volt a... olyan időszak, amikor de... lehetett tapsolni, mi már erről beszéltünk. de ez nem egy tegnapi kapcsolat közöttünk. De, így van, így van, csak nekem ez egy ilyen visszatérő dolog ez a, ez a köhögés. Régen ugye a Jakobilaci, aki a, a... Ugye nagyszerű privát koncertrendező, ugye az ongora sorozatnak a, a, a, a szvájét évtizedek óta. A rendezője kijöttak a koncert erőt, biztos voltál ilyen koncerteken, és akkor megkérte az embereket, hogy ne köhögjenek, hogyha egy mód van ráme felvételt készítenek, de mindig van egy notórius, aki a lassú. Tétel, utolsó pianissimo akordjában nem várva meg azt az egymásodpercet jól beleköhög vagy belefüszköl. Tehát hát természetesen aki megbeszélje jét, azt nem lehet terrorizálni az akkor köhög, amikor akar. De, de vicces dolgok, ez, ez érdekes, sokszor javálytkülőeket ez, ez, ez a... Szabattéren kevésbé feltűnő, és sok szabattéli programban azokra külön kitérünk. Tegnap volt egy kiállítás megnyitó az előcsarnokban, ez a Glassification, Igen. kortárs magyar üvegművészeti utazó kiállítás. Ez június 28-a és július 10-e között látható. Ez a KFT-t váltotta? A KST-t vártotta. Érdekes, hogy az elején, már az elej alatt értem a tavalyi éve, első felébe akkor még ugye nem ismertünk ilyeneket rendezni az aulában.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 Nem, nem, nem teljesen, mert ugye vannak ezek a jó kis együttműködések különböző fesztiválokkal, a Kolorádón is, ami most esedékes Nagykovásiban, ott is ott vagyunk, egy színpadot is kaptunk, de ezek, ezek produkciók vagy közösségek. Tehát létezik olyan, hogy fesztivál és magyar a színpad? É, igen. Igen, és a, az Inota, amire fölhívom mindenkinek a figyelmét, nagyon érdekes, ez valamikor, talán augusztus elején. Része egyébként a Westphane kulturális főváros projektnek, és ugye inótán mondjuk, hogy megyünk a nyolcasor és a hatalmas, nem már Igen. ilyen működő kohókat látjuk. Hát nem a kohóban, mert az, az zseniális lett volna, de azt senki nem meri megcsinálni valószínűleg biztonsági okokból ott rendezni dolgokat. Végül egy óriási tervet hallottam még évekkel ezelőtt a Veszprém Petőfi Színház vezetőjétől, hogy ott az isteni szín játékot kéne előadni a három kóhóban, úgyhogy minden kóhó az egyik a pokol, a másik a, a, a purgatórium, a harmadik pedig a, a paradicsom, és akkor a közönség az egyik kóhóban, a másikba megy át, de, de valószínűleg túl sokba kerülne rendbehozni a kóhót. De ez az Inota fesztivál, ez nagyon ingéretes őszintén, szóval általán kevésbé ismer, de amúgy népszerű, ilyen pop, főleg pop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 milyen utazó expedíciókat szervezni, részben eső egy is Tudok egy példát, hogy, hogy lemenni egy olyan borsodi faluba, eh, ahonnan, ahonnan nem tudnak följönni csak úgy az ottani iskolából vagy az ottani közösségből a, a Magyar Zeneházának a rendhajó zene pedagógiai eh, foglalkozására. Nem kell kifizetni a busz, meg, meg talán ne se jut hozzájuk, és így tovább. Miközben hát remek csodálatos muzikális népség van ott én forgattam is egy tévéd műsorba, és hát ő, sírni való, tehát egy nagyon roma gyerekek, elképesztően jól, lelkű tanárokkal, akiket senki nem ismer, és ott, ott a kultúrának a katonái, bocsánat, hogy ilyen patadikusan, de ugye már megszoktad, hogy így lelkesülök néha dolgokon, és akkor elerezte magam. Szóval, hogy, hogy ezekre a helyekre, ezekre a helyekre levinnénk a szellemét, a Horn Marci erre gondolt, tehát erről, erről persze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 Én most már úgy érzem, hogy igen. Olyannyira, és ez is most a mi témánkhoz kapcsolódik, hogy novemberben bekírletünk egy showkész. Na most ugye a showkész, az, az ilyen mindenki tudja, hogy, hogy fiatal muzsikusokat szoktak ilyenkor mustrálni, tehát ilyen bőrzefél, ez lehet klasszikus, lehet jazz. A mi esetünkben ismeretterjesztő, terjesztő, zene ismeret terjesztő projekteket showkézelünk, és rengetegen jelentkeztek, már lezárult a a oh,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 Igen, igen, igen, Ez, ezen ők főleg a hangdómot használva mutatnak be ezt érdekes és közös dolgokat. Ennek a, a legérdekesebb része, ha most jól emlékszem, az ötös Péternek egy, egy darabja mese az a címe, egy, -egy nagyon jó pofal, 10 perces, abszolút avantgárd még a 60-es évek végén komponálta, ami olyan, mintha az összes magyar népmesét összeszűrítenéd 10 percbe, és akkor ilyen hang hangfosztlányokat, a tipikus népmesei fordulatok hangfosztlányait halljuk, és ebből ő komponált, ezekből a szavakból komponált. Egy, ha már itt tartunk, el... a, hogy mindig van valamelyes róla szó, Árul, de el, ugye szerintem viszonylag kevés ember van, aki kamaszkorában nem írt a verset, de egy igen. olyan uh, pacák, mint te elnézést mint a Bata valaha is írt zenét? Hát, de, csak addig, amíg el nem vették a kedve, mert gyerekkoromban igen.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 Most voltunk csapatépítőn, Lajos Mizsén, a Magyar Zeneháza már több mint százalad duzzadt csapatával, és egy hegzaméterrel köszöntöttem őket, a, amire hát kifejezetten sikere volt. De visszatérve arra, amire kérdeztem, ott kitört-e le a lelkesedésedet? Jaj, de nem akarom, egy zeneszerző már nem él. Ö, ö, Igaza de... volt? Azt hiszem, hogy igaza volt, igaza volt csak egy, egy 14 éves, hogy a Konziban jártam vendéghallgatóként hozzá, egy, egy nagyon komoly felkészültségű, igen szigorú tanár volt, és, és az első órán Ittünk valami kis periódust, ugye kétszer négy ütemes valamit, és azt egy rossz akorddal indítottam el, és, és akkor átjátszottam mindannyiunknak a kis, kis művét. De mondom, ez az első vagy a második órán volt, és akkor, na látom, fiam, azt ugye, na látom, belőle se a szerző, és akkor valahogy ez, ez annyira, nem tudom hát A bajtad? Soha többet? Soha többet, igen, igen, igen, nem tudom miért.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 Hát én nagyon azon vagyok, hogy, hogy, hogy legyen egyre, egyre inkább. Itt szóval azért mert egyes szám esetében beszélni, mert, mert a, a rektori időm egy tulajdonképpen egy nagy hőstette volt a Zeneakadéma történetes képest, hogy, hogy ebből a, várjuk az állami támogatást, vagy csak azt várjuk, és nem csinálunk semmit ebből az állapotból próbáltam kilépni részben, persze amerikai mintára, amihol.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 most én nem emlékszem, hogy a zenekar milyen maradandó ö, dolog. De egy, egy maradandó volt, egy, egy csodálatos könyvet ö, adtunk ki még pont az a bezárásának az évébe 2009-ben, ami ami az önkül a egy gyönyörűsébb képeskönyv, egy nagy alakú képeskönyv, akkor valami 7 millió forintba került az előállítás, ami, ami az azt jelenti, hogy ma, tudom, 25 millió lenne, vagy 30 40, szóval... De olyan nincs, hogy valaki egy kis termet felújítatott volna, és ezért a kis nem, az ő nem, nevét nem, kis ott, nem, az a, Olyan, olyan dimenziókban nem lehet, talán így ki is mondhatom, hogy, hogy Magyarországon kulturális területen ezt, ezt de volt Ezt képzelhet, vagy talán tudod is, hogy volt a 2000-es éveknek a, a legelején egy olyan fölbuzdulás, amikor Solti Györgynek, ugye a Sir George solti a felesége, ugye a Lady Valerie e, szerette volna az angol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 mi már is ha már felújítás Hormárton a már említett cikben említi a lámpapark megújítását. Ez mit jelent? Mi nálunk. A, a, a, a háta, az biztos, hogy az egyik, amit érthet ez alatt, az a, a hangdomnak a, a, a dolgai. Tehát a.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 Jött eszembe, erről is van szó, hogy nekünk írták a dalt, ha bezár, akkor Londonból jön valami kiállítás. Az mi? Jaj, na, na hát ez várjuk meg a végét. A, most megyünk ki Londonba egyébként, pont a jövő hét elején, a Hornmarcival együtt, és ott van, most, nyílt, most nyílik, vagy most nyílt, ezen a héten nyílt egy kiállítás, hogy Bíva az a, az a neve. És ez, ez egy nagyon érdekes dolog lenne a, a, a, a, a nőkről, tehát a dívákról, ugye, fegye, pimadon, stb. vége a, a történelem folyamán, mint minden ilyen angol és látványos, meg installációkkal, terve és, és hát ezt néznénk meg, hogy, hogy esetleg, esetleg egy ilyen utazókiállításként meghívnánk a zeneházába, mert mindig is volt egy ilyen tervünk, hogy, hogy nem csak mi csinálunk kiállítást, ami egyébként elég macerás dolog, mert mondjuk így évekig kell készülni egy ilyen nagy kiállításra, hanem hívnánk is, volt szó Rolling Stones kiállításról,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 főként, hogy abból a korszakból, most amúgy meg szeretnénk indítani ősszel egy olyan sorozatot, ahol ahol nőhölgyek, tehát a pop, első pop generáció, vagy a második pop, tehát Kovács, akik azon klári, ilyen hasonló nagyságok, és mai pop énekesnők, és ilyen párhuzamos életrajzok, vagy párhuzamos megközelítése, akkor milyen volt ez ma, milyen volt egy és ha még szabad ezek a egy, egy mondat, hogy a, van nekünk ez a kreatív hangterünk, ahol azok a bizonyos kütyük vannak igen. A zenét előállító. Nekem még van egy videóm, ahol dobolsz. É, igen, igen az még a legelejéről való. Igen, igen, mindent bedobtam. És a, a, ott van egy robot zenekar, amit, amit nagyon drága volt, és, és úgy éreztük, hogy kevésé használjuk. Tehát amikor ugye persze a kezeddel mozdulatokat teszel, és akkor ez a ez a robot gép, mindenféle billentyűs hangszerek vannak, ugye olyan, mint az talán talánképpen így is lehetne nevezni, a különböző hangszereknek a mechanikus együttese, és és el, ez fog majd most koncertezni már, tehát ugye be lesz táplálva egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen zene áttekintés, és a robotzenekarról lehet majd mindenfélét hallgatni. Ezeken külön-külön szeászok lesznek, azt hiszem, játszani is lehet, rajta, tehát élőben is ott valaki, az ilyen kis-kis orgona jellegel játszhat, és, és nagyon érdekes hangzása van ennek, mert ott a tangóharg... De egyébként hány hang tudsz játszani? Nem azt mondom, hogy professzionális szinten, de minden esetre, amit nem kell szégyelni. Hát, csak kettő, amit úgy igazán meg tudok szólaltatni, az a, a celló, meg a, meg a zongora. Szóval lehetne sokkal, sokkal több. Én ezt értem, de most nem ezt kérdeztem. Mert így is multifunkcionális, vagy, vagy ahogy ezt van sem mondták, poliészter. Végül, de nem utolsó sorban, ugye az elkövetkezendő periódus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 van valami, ami, ami, ami érdekes, tehát a bemutatóktól kezdve, mesék, zenével, vagy filmvetítés és zenéhez kapcsolódó. Ebben a, a távoli kultúrák fesztiváljával, tehát a télamerikai történetben is, is amit ugye jövő, jövő szombat vasárnap lesz, ott is vannak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 Fantasztikus nyarat kívánok, ha minden igaz, össze találkozunk. Bata Andrást hallottak, szervusz! Én is remélem, köszönöm, szervusz, neked is minden jót. Támogatott tartalommal ismerkedhettek meg.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 Viszonylag népszerű, viszonylag népszerűtlen a belépjengem a saját műsoromban. Némi csalódással tölt el az, hogy miközben a barátnőm hihetetlen lelkesedik önért, és ha magam úgy én is lelkes vagyok, de ezt tapasztalhatta, remélem, hogy a barátnőmet nem beszéltem ki, nagyon mértékben a kelletténél. A publikum. Um,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 és, egy, és a szociális érzékenységnek egy olyan ö, tartalmát mutatja föl, amely abban a szférában, ahol ön van, elnézést valaki keres, de ez nem tudom, hogy kicsoda, szólnokról. Hát ezt most nem fogom fölvenni. Szóval ö, ebben a politikai szférában ez...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 tehát úgy tűnt, mintha még meg lenne. Én ezt nem láttam, ugye nagyon rosszul tegnap. Nem, abszolút. Viszonylag kevés előterjesztésem, talán kettő volt, ami, ami nem került elfogadásra a közgyűlésben. Ennél, ennél volt az, amit azt éreztem, hogy ez így. Ez nincs rendben, és akkor most voltam. Tehát a helyi egy és egyenlőségi programot elfogadta a közülés, sajnos nem egy hangulom, és azt őszintén a mai napig nem értem, hogy a, régul a Fidesz miért csak a tartózkodást nyomta meg ennek kapcsán, és miért nem mondta azt, hogy, hogy akkor ő is támogatja. Sem a bizottságüléseken, sem a közülésen ezzel kapcsolatban nem hangzott el olyan mondat, amiből én ezt érteném. De ez mondjuk mindegy is a dologban. Valójában ugye egy esélyegyelőségi program elfogadásra került, ami Persze egy keretet jelent, persze az egy kicsit ilyen stratégia. Tegyük hozzá, hogy már nem tudom, hogy melyik napi rendi pontnál, de az, amikor ugye arról beszélt, hogy nem akarja magára haragítani a főpolgármestert vagy bárki más, de fontos az út felújítása, meg fontos különböző felüljárók, meg hidak létrehozása, de alapvetően az emberek támogatásában, az esély megteremtésében lát fantáziát, és ezért érdemes tenni. Azért azóta egy olyan pillanat volt,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 erős közösség, aki képes. Látszólag vagy valójában nagyon magányos ez így ben a fővárosi közgyűlésben? Én nem érzem ebben magányosnak magam sőt, tehát azért, hogyha megnézi a, a utcáró lakásból a egyesület vitáját, akkor ott a Fidesz frakció kivételével, aki egységesen nem szavazott, a többiek azért ebben megosztottak voltak, ha kérdezett pontosabban, hogy csak a volt megosztott, mert a többiek megszavazták. Tehát, hogy, hogy azt és remélem, hogy talán tudtam hatni annyiban a szereplőkre, hogy valami fajta lelkismerti szavadás volt. De mindjárt a polgármester Déri Tibor avval jött, hogy a lakosság ebben mennyire nem ért egyet, mi minden nem stimmel, és számomra, aki menet közben ismerkedett meg az anyaggal, mert azt csak ma hajnalban, tegnap este olvastam el, hamarabb láttam a vitát sem, mint ezt elolvastam volna, de itt van előttem. Abból az is kiderült, hogy azért itt a tájékoztatás is félrement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 Úgy tűnik, mint egy gigantikus, nagy bérlakásfejlesztési programról lenne szó. Valójában egy mérhetetlenül kicsi méretű, ám bár egyébként számomra fontos kezdeményezés. Van a negyedik előttben egy régóta használaton kívüli egyébként építési területként besorolt ingatlan, talán 724 négyzetméter nagyságú, két telekrészből részből áll. Ennek a telek, ez egy házas övezetnek a széle,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 és két budapesti munkavállaló, hiszen ebben állapodtunk meg. Csoport, célcsoport szerint lakhatását biztosítani, ugye ezek nem egy nagy lakóegységek, tehát ezért ez inkább valószínűleg az átmeneti jelleg, egy főnek most az átmeneti jelleg, egy pár évet jelent, de, de nem, nem családok számára tud -e lakhatást biztosítani, sajnos pedig erre is lenne igény. És azt mondtuk, hogy a, a, miután az utcából a lakásba együtt egyébként nagyon sok önkormányzattal, a kőbányával, például 7. előttel, 8. együtt együttműködik különböző ilyen kezdeményezésekben, valamint szakszervezetekkel is. Mi, ahogy átbeszéltük velük, akkor azt mondtuk, hogy mi, ezt, mi lenne, hogyha Budapest családban dolgozó munkavállalókra számára biztosítanánk, tehát olyan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 De követtem, hát olyan szinten, hogy, hogyha. Jó, még a helyszínen is kimentem, de én kíváncsi voltam, lesétáltam a, a telket a kollégákkal, hogy lássam ezt a képet. De találkozott a e népel is? Már ugye az utcában lakó emberek. Hát hát, Egyáltalán azokkal, akik a, a gyanúperrel éltek, e és megfogalmaztak olyan vádakat, amelyek hiába voltak alaptalanok, e mégis hatottak vagy legalábbis úgy tűnik, hogy vagy legalábbis hogy tegnap arról volt, hogy alaptalanok voltak. fön este kaptam egy levelet a közvetlen lakótól, erre válaszoltam, szinte azonnal elküldtem neki azt, hogy ő már benne láthatólag egy olyan félértés volt, ami nem a... Honnan jött ami... az ő félértésü? Én azt gondolom, hogy ott helyben, és szerintem ebben sajnos, pár szakmaiak sokszor respektálom interventárfrakcióra, de szerintem ők ebben felbújtották a népet, és ott elkezdtek hajléktalanhozni. Miközben nem volt hajléktalanokról, meg hajléktalan száróról szó, és már valahogy úgy érkezett meg a utcavalakók számára ez a, ez a tájékoztatás, hogy akkor itt valami fajta bújtatott hajléktalan ellátórendszert akarnánk létrehozni. Sajnos frakcióvezető úr tegnap a, ennél a napirendnél rendnél nagyon sokszor használt a hajléktalan szót, és nyilván ezek egy olyan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 Uh, és abban ugye, mintán alapvetően uh, ez uh, uh, hajléktalanokkal volt kapcsolatos. Uh. Ezt citálja, illetve azt írja, hogy a fővárosi közgyűlés előkerülő előterjesztésből és a mellékelt együttműködési megalapodásból nem derül ki egyértelmű, hogy kinek és hány épül István a város szélén, a Burkot formában is, de minden hajléktalan ellátásról utal. Elnézést ez van ideírva, tehát nem ellátásról, az sem derül ki, hogy mit kell érteni lakóegység alatt, egy lakóegység hány lakás, csak annyit erről az előterjesztés, hogy mekkora és hogy milyen fűtésűek.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 Még egyszer mondom, a Célcsoportról sem nagyon lehet összesen van kettő, három vagy négy ember, tehát ez célcsoportnak nevezni egy -e túlzás. bár lehet, hogy négy ember is lehet célcsoport. Hát annak honnan választják ki az igen, hogy az mindenképpen azért uh, célcsoport. Még hogyha persze kevesen vannak. és uh, eljépít, ez bánta dolog vagy kettő. Egyébként megvan az a három vagy négy ember, aki szomorú lehet, mert egyébként ide költözött volna, de nem, vagy itt még nem tartottunk. Nincs nyilván Istennek senkit nem uh, Uh, hoztunk abba az illúzióba, hogy akkor ő neki most, uh, ugyan egyébként a közér dolgozik a Budapest családon belül, és most egy kicsit jobb lakhatást biztosítunk majd számára, aztán most csalódni csalódnia kiállene, szerintem ez nem történt meg nem is akartam, hogy ez ilyen helyzet előálljon, akkor uh, uh, lett volna kiválasztva a dolgozók, amikor megépül, és akkor ez beköltözhetővé válik. Kettő darab Esetleg három ember elérzés van. Borzasztó tényleg, hogy ez megtörtént. Szerintem ez a véletlen rossz szándékos hergelésnek volt. Köszönhető. Az a fárom. effektíve lehetett ég... tapasztalni hergelés. Ugye nem szokott olyasmiről beszélni, ami nincs. Tehát most egy ideig nem fogunk beszélgetni, nem lesz ezzel szembesítve, de evel együtt vagy ettől függetlenül azt lehet tudni, hogy ilyen volt? Hát amit én olvasott.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 féle pártpolitikai vonatkozás nélkül az a mérhetetlen bizalmatlanság, ami ebben az országban előalkodott, és aminek következtében tegnap ez a napi rendi pont megszülethetett, független attól, hogy egyébként erre ki, milyen politikai oldalról hogyan néz, semmilyen politikai hozzáállás nincs, a bizalmatlanság csimbora szója szerintem nincs tovább. Ön erre hogy tekint? Na akkor ez szerintem érdemes visszamenni, hogy miről van szó. Múlt héten érkezett hozzánk újságírói új megkeresés, hogy tudunk-e bármit arról, hogy a hogy BILK mellett, uh -huh. ez a budapesti Ipari Logisztikai Központ soroksáron van, mellette pedig mezőgazdasági területek vannak jelen pillanatban, és lakóvözet van a, a hatában. Uh -huh. Szóval a BILK mellett létesülne a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 bár akkor azért kettóta ezt azért száfolta volna, akkor már is kiáttak. Van és azt Hát mondjuk, ez a mai kommunikáció az egyszerre szól erről és az ellenkezőjéről, de figyelek, igen? Én nem hallottam olyat, hogy ez nem igaz. Nem, én sem hallottam, csak ez hogy mondjam, de ezentúl lehet ennek a gyártásával foglalkozni, tehát hogy valamit el akarunk érni, akkor megjelenik egy cikk, és miközben egyáltalán nem biztos, hogy az megvalósul, arra a ház épül, csak azért, hogy oda ne tudja más épülni, de ezt nem hangulatkeltésből mondom, hanem egész egyszerűen a bizalmatlanságnak egy olyan példánya, amikor a harcsa nem muszik a Balatonban. De volt-e ennek már előzménye? És most a akkor a Csepelszigetre gondoljuk. Ugye ott az volt a megállapodás, hogy Diákváros fog épülni. Igen, én ezt értem, csak az a kérdés, hogyha ott az megtörténhetett, akkor ez feltétel alap -e arra, hogy most az, az is megtörténhet, miközben egyébként a, a, a szigetnél ott volt egy alaphír, de itt az alaphír az nem, nem létezett, azt maga a Direkt 36 hozta, könnyen lehetséges, hogy igaz. Igen, fura, mert a Soroksári polgármester bár tegnap azt mondta, hogy ott nem fog épülni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 Én ezt tegnap este kattak kezembe, ez a sorogsári közmeghallgatás. És nem akarom azt állítani, mert a polgármester úrnak a felháborodását abszolút őszintének láttam, és azt mondom, hogy egyetemek voltak ebben. A vita elején nem annyira, de a vita végére, amikor megköszönte a fővárosi közgyűlés segítséget, akkor meg egyértelműek voltak, hogy ő ebben e, ki akar állni. És ő elmondta, hogy hát ő az utcában nőtt fel, ő nem hagyja, hogy ott e,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 mert nem akarunk csinálni, akkor mégis csak lehet hogy sajnos igaza a cikkben. És azért ez a tényleg a nem csak soroksárról szól, ugyanis ez a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 Élek, mint amilyenben fölnőttem. Én értem, csak hogy uh, most úgy tűnik a, a, ön számára, hogy én most én teljesen vietná el, hogy egy adalékot. Ez nem, egyáltalán nem. nem, az, nem, nem egyáltalán ez, ez nem. Egy módszeres uh, felépített a dologba. Nem, egyáltalán én, nem. Én beszéltem, polgármestúrúrral a vita közben is, oda mentem. Uh,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 de akkor miért nem cáfolja az út a magyar kormánylilagűzőn is? A zuglói bevásárlásátabban a 244 milliárdal a K-monitornak és a hatházi miért nem válaszol a nemzeti vagyonkezdedő? Hát mert könnyen lehet, hogy mégis igaz.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 Visszatérve az utcáról lakásba, megismétli? Mire gondol? Jobb előkészítés, vagy más előkészítés, vagy egy idő után, amikor azt gondolja, hogy csillapodtak a kedélyek, jobban előkészítve, vagy másféleképpen előkészítve? Azért annyit szeretünk mondani, hogy nagyon szívesen magamra húzok minden kritikát ebbe a dologba. De le nem én szóztam. Azért fontos ez, mert hogy most ne az a kép, nyilván bármilyen igaz Igaz van, ig, ig, ig, ig, ig, van valójában ugye arról beszélek, hogy azok a bizalmatlanságok, amelyek immáról nem e, akkumulátorral, hanem hajléktalanokkal, akik egyébként nincsenek, de kellene, hogy legyenek, e, mégis elterjedhet. Figyeljen, örül el tudom képzelni, hogy házról házra bekopogtat, és elmondja, hogy e, mi a helyzet, és nem sajnálja rá az időt. Ha valakiről el tudom képzelni, az ön, hogy aztán az eredménye se vagy sem, azt nem tudom, de akkor elmondhatja, hogy Fiala ide, Fidesz frakció oda, ha átment, akkor ez azért ment át, mert elmondtam az igazságot, és lám az emberek hallgattak rám. Nem vetem el azt, hogy megpróbálkozunk Nyilvának, csak akkor, hogyha azt látom, hogy ebben e, majdnem egységet lehet teremteni, mert egyébként nem akarok kitelni. Ebben nem, én nekem ked de utána, amit éreztem, hogy ebbe probléma lehet, az volt a dilemmám, hogy ilyen esetben mi a helyes. Végigvinni ezt a folyamatot azzal a kockázatra, hogy ez elesik, vagy pedig ezt a vitát kihangosítani. De ennek meg pedig olyan van az a kockázata, hogy a maga az ügy sérül. Én engem mindig fáj, amikor a közgyűlésben szakmai vitának ártázva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 Ukrajnában zajló háború miatt otthonuk elhagyására készülés és Budapest fővárosában szállására rendelkező deredem, deredem, deredem, deredem, deredem feltöltőkájtjás szolgáltatás megsegítésre itt fel a ellátásához kapcsolódó működési költségek támogatására vonatkozó. Ez egy, eh, egy technikai. Nem volt összekötve technikai pénzeszközöket, egy, egy uh, technikai döntésre volt szükség, hiszen elindult az UNICEF-szel közösen egy. Uh, egy olyan uh, segélyprogram, ami egyébként például a szíriai földrengés kapcsán már alkalmazott, az UNICEF is egyébként ezt a módszertant adaptálták Magyarországra, eh, és ehhez volt egy, egy, egy abszolút technikai döntésre szükség, eh, és persze lehet ezért azt a kritikát és meg azt sem mondom, teljesen jogtalan, hogy miért kell ilyen kvázi két ügyet összekapcsolni a dologba, de azért tartottam teljesnek okay. helyesnek, is vállom, mert hogy ez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 Na, nem a hivatal az államkincstár. Elnézést, az államkincstár, rosszul fogalmaztam. Bocsánat, rosszul to mondtam. Továbbította az államkincstár, és a bíróság még nem döntött az első. Ugye még azért fontos, ilyen rövid idő alatt maximum csak az adonói jogvédelemből tudna dönteni. Igen, igen, de arról se döntött. Nem. Um...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 Viszont kint vannak a kormánynál nem kis mértékben, és ezért a 25 milliárdos folyó számlahitelkedetet 40 milliárd forintra átmenetileg felemelnénk, addig, amíg a szeptember 15-i adóbevétel meg nem érkezik. Ha jól értem, nem erre vonatkozott a aggodalma a Fidesz frakciónak, hanem az, hogy mi van december 31-én. Erre pedig azt tudom válaszolni, hogy sajnos én ilyen messzire nem látok el. <gül> Oké, okay, akkor e... nézzünk közelebbre. Budapesti Jazz Club. Vagy Budapest Jazz Club. Igen, a Budapest Jazz Club egy jazzált alapítvány működteti. Ez az alapítvány egy Ingatlan bérel a Budapest Filmtől, egy volt moziépület. Duna mozi, kedvenc mozi. Van, mozim. hát most már ugye. Mozim. Hát én ott, lét, ott, ott, ott, ott nőttem fel, oda jártam moziba, azt takarítottam egyetem alatt. Hát, és most a uh, jazzált uh, bérli és abhozóta megállapodást tulajdonképpen a bérleti díjnak a 80%-át támogatásként visszakapta a fővárostól eddig is. Ő, ők, de is egyébként azért a bevételüknek a nagy része az állami támogatás volt, tehát ilyen 100 millió fontos nagyságban be. Idén, hogyha jól látjuk, nem érkezett állami támogatás nekik. Pontos a Jazz Általapítvány nem a miénk, tehát ők tulajdonképpen bérlők, csak egy kedvezményt adunk azáltal, hogy a béleti díj az, az szinte minimális. Szerintem egy inkorrekt közleményt tettek, és azt érzékeltették, mintha a, a, mi intézményünkről lenne szó, B, mi miattunk történne a bezárás. Főpolgármester tegnap annyit segített rajtuk, hogy a, a valóban csak a bérleti díj hátalék a problémájuk, és egyébként tudnak kormányzati forrást bevonni, akkor a bérleti díj hátaléknak megfelelő támogatást biztosítottunk. A... De ez nem lesz rendszer. Jazz Club számára, de nem, hát nem tudunk ebből rendszert csinálni, mert egyébként a saját, az előző kérdésében pont arról beszélgettünk, hogy, hogy hogyan ropog pénzügyek <gül> az intézményrendszerünk, nem fogunk tudni a, a kormány beszállni azokban a finanszírozási csatornákban, amiket ő tartott. Okay, akkor még egy kérdés, az Örkén Színház ügyvezetője az kicsoda? Márcsaipáros. És ő nem akarja folytatni? Igen.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 nehezíteni. Tehát ez van mögött. Szerintem egy hihetetlenül Európa felül gondolkodás ez Mácsai Pár részéről, amit ebben tanúsít. Végig akkor a ciklusát, de közben a nem gondoskodni akarról, akar hogy a, egy rendezett átmenet legyen. Um, ha jól tapasztalom, vagy a fővárosi közgyűlés, vagy én alkalmazkodom a fővárosi közgyűléshez, amely legközelebb szeptember végén fog összeülni. Ez így van. Munkatársak, mi azt tervezzük, a szeptember végén van a következő és nyilván, ha valami váratlanul a közülést összetünk. Hát... tudok segíteni, szóljan, rongálni nem akarom az idegrendszerét. <gül> nem, azt tudtam rongálni. Hát akkor szeptemberi viszontlátásra ha leszámít, hogyha hív, akkor, mint valami, egy előpattanok, és megpróbálok segíteni. Rendben, köszönöm szépen. Viszontlátásra, viszontlátásra. Önök Kisambrus látták, hallották, a Fővárosi Közgyűlés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 arra kértem Önöket, és arra kérem Önöket, hogyha van marketing és reklámszakember, aki segít egyebek közt abban, hogy a Kejfejancsi délutáni műsorát többen kövessék, és ezáltal az interaktivitás és egyáltalán felhozata másféleképpen alakuljon, marketing és reklámszakembereknek döröpont, alajanos kuka, önkormányzati és uniós választások kapcsán való jelentkezéshez döröpont, alajanos kuka, és a van olyan ifjú titán, aki egyébként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 Viszont hallásra, viszont látásra. Patreon.